Entzun dugu Beñat Kasono, e, bera Ioldi Oztibareko, bera Zehielkargoko lehen dakaria izendatua izan dena, luizendelgen hordaz, e, emezortzi urtez segontzularik, luizendelge poderean, eta e, best alde egin izogore bai, gurekin izan gula, Beñat Agabit, bera Garazi, bai gogin, bera hortan a, Michel hortan autatua, Michele Jamisek galan hordaz, gurekin zaitugu, Beñat Agabit, egunan zuri. Bai, egunan, Aldean galdera gisa, zurekin hasteko, uh, zergatik aurkeztu zira Jean-Michel Galanen parean? Pobulta hontan agerzen zen, ta, baldera eta txi multsu bat etzen adoz, eta Jean-Michelen jokamudea ikilan, eta behaz, azkenean, behaz, muntatu gira, beste popo sarmenaten egiteko. Esat do Jean-Michel Galanen, yuka moldearekilan zerrejanai du horek. Zerena bon, edu, bakizu, uh, engusitako obizian uh, ordeon da, dien dia sautzen, eta beaz, ala, uh, estela konfinxarik maiten suri launer, eta, ordukots, uh, osin, beaz, uh, eta beaz, bon, dila iru uh, urte erterdi pasen izan zen problemat, eta ordukotz nahi osin, beaz, bakarrika izan, eta beaz, usteut uh, Uste eut, eta uh, postu hori, uh, behar dela partikartu, uh, behar dela beste eta uh, presidenta ordezkarri ekinan uh, uh, izan eta konfientxean, eta best, bat beste ari kasumanez, eta bon, gehiengoa badelaik zure plagian, uh, zu presidenta gisa gainetipa azte malimazira, behaz bon, azken ean uh, uh, Hala hori da, engusitako bizean eta mintzen duzu. Azkenian hori gertatuta, ben ilmo, hori jamichelen problema da. Jamichelen problema, la ere, lau bosez bakarrik irabazituzu bosko eiek, hori kena idua la ere parean izanen dela, be oposizio talde eragin korbat ola ertenan dugu, kontutan hartuko oso hori? Lau bosez behizik egin duzu. Uh, bon, soizu, uh, lau boz uh, somaitzuk batekilan pasten altira, eaz, lau batira, ez da uh, usteo kamerak uh, gerlatela. Emen niko iti, uh, denak uh, lanena la izan beharko dira talujaldean nako, eta, eaz, uh, ara, ez Oia, xori guk, aisangida eta bai gure bai emanatu proyektu gusi gashi gusi den lako. eta hala sinese voilà emusi ta moldean, da, uh, problema izan eta ezituzu ez, ez est tout est tout sou ta proyektua televista al pachastenal uh, aut de chira patu hori sinu uh, lexia ulerzi, u lextiala ta hori da a ja, ere bon, ez, guk ez Gerladik aatu eh, ez, aipatzu bazu ez dela gerlaan ez duugu horigaitenmen galdera da, hor presidente ordeak ere izendatu dituzu uh, diuzie beraz atzo behin eta jabit nolako lana eramanen duzie, elkar lanean ariko ote ziste edo sinnez uh, pordeere lanbat eraman nahi du.buru hasiste beraz erabakitzen duzie. Ez, elkarlan bat, eman godu, ba? eta oitasei uh, urte haute uh, txia nintzela aroxan, ene herrian, uh, hoi urte behaz oai hausapez uh, gisa, eta betidanik, hola, uh, nik lana apartikatu dut, eta elgarrekin izanez, uh, izangida, eta uste ut hola behar den uh, Eta uh, ez, ez du presunmatek, eta uh, uh, presunbaten eitza, ez da, Ez da ez du egia dela edo susena dela, beraz bestekila er, best nahi patuz eta hori da, hori da behar, behar egin. Ez dut errantua er, gerla errandu zula, nik errantut, nik errtema er, ditut, ez dela gerla, tala, mautuz retson no, onokoan eta i, nahi dut iztan eta itzaka baiatu, ala ez? Zutzugu deus, debekatzen, oh, eta eh, <laughs> aipatzen ditugu egen eh, bezala egiel eh, kargo ez eh, beraz kargoa kartuak izan dira, laketak izan dira, eh, gaukkoa interesatzen gira eh, beraz egen bezala zurekin, benyat ahabitekin eh, berazibai gohi eh, aldeko beraz kargoa hartza ortaz, eh, benyat kasunu gurekin zaitugu, ioldi ostzi bareko egiel eh, kargoaz egiteko, errandu eh, zu nahizin nuntela egiteko manera behi bat eh, ez, sahi, ez zertan finkatuko da egiteko manera behi hori? bai eta mona ning nain dutana sari mon lekian eta presidente d'ordev comprene d'oteberen komisjoniak eta uh, beren delegazioniak Eta beren ekipikina iberkoet uh, oprato berkoet proiektuak ta utzut uh, oriden uh, importante na utzut uh, dene beroten uh, uh, okupatu proiektu eta ba betela uh, responsabilitate teoria hartu eta uh, lan egin, elgarrekin, eh? eta bon uh, beste gauzaten hainina ezarri likian, uh, president ordek uh, ideiguzietakoak uh, bergizintin ezarri, eh? ustut uh, denek uh, lanian hartzeko emeia duten guziek uh, batela eixantza uh, uh, hortan hartzeko komisione horietan eta uh, president orde horiekin uh, kudeatzeko proiektu berriak. Elgarren arteko lana, beraz, hori ipatzen uzuzuk benyat kasunu, ioldiozti bagerrentzat. Horain arte, etzen elkar lanik posible erri elkargoan? Ez da, ez dut hori egin. Oa uh, jertiorea izangia, bon, etzen menturaz uh, nik ikustenutan molde hortan eginak, uh, bertziren uh, geio responsabilitate eman uh, eta uh, president ordera, Eta uste dut uh, lan honbat egiteko eta ahantzatzeko, proietoen ahantzatzeko berdela delegazioniak eman. Eta utzi, uh, konfiantza eman, uh, president order eta ben komisioner. Eta uh, uste dut, uh, hautagei, hautad, guziak, uh, hautela beren ideiak, beren ikusteko moldiak, eta dener berdela parte eman uh, uh, proieto horiak. Uh, burutaplekota eta bururaino edemaiteko. Mm -hmm. Segiran entzulen en galderak eta euskali batietan Segitzen dugu sortziak eta amartirelarik goizberia mankizunean, euskal egetietan, eta horretarazia indizuegu, eh, gure bigomitak, beinat kasono, beraz, ioldi ostibareko egielkarako lehendakaria dakaria, lehen dakari behia, eta e, beinatak abit ere, beraz, e, jamezala, aurraxako osapesa, eta beraz, e, beraz, garasi, baigohi egielkarako e, lehen dakaria, entzule galderari lotuko gire, entzule batek e, ipatzen duena, beinatak abitentzat engaldera, e, kusiz Jean-Michel Galan abertza, abertzale bezala aurkesten ez zela, bero ezkaturik, zu abertzale gisa konsideratzen utaz zirea beinatak abit? Bai jelzalea, alaniz iz? Katu? Jelzalea? Jelzalea bai? bai? bai? Baina abertzalea ere? Istan da jelzalea, abertzalea bai? Beraz, zer, azkenian horpentsot entzule horren galdera gibelean dela, zer egin goduzu abertzale gisha egi elkar voilà dans quelque paragraphe uh, barba ipatoute il y a nicte ta école uh, la école de buruz be adelas a chrutuki zerbait egin ta politica politica ta bsvat senta uh, agersena estela voi Arregiren bezala ez dela aski eta usteut uh, gazter buruz uh, behar dela indar handi batein ez da askiaz eta uh, delibiazunien ta horien uh, itzula aztia eta zenta um, uh, maluruski usteut jendek uh, ez dakit afe usteut eta da ez dakit, xo, e, dutenetz, beti errexenat eta uh, legatzen gira eh? edo zoin edo zoin eke eh? eta ba, zara, uh, behiz uh, eskora behiz uh, Uh, eta placetan entzuteko bon, eta bada uh, da beste indag bategin, eta hori uh, milizi du butxeta eta azkar jogo azkar jagoa bat eta hemen hori uh, est di een batetik beste da egiten eta be. Uh, diendiak, uh, uh, ala, uh, giden, dun, eh niak la nianarasi voilà le grecin nola tes espe c'est non la isamberdin c'est regimardun tentava ba la castre produs va vers la baie gachoman t'avait va baarda spécialisé ça tout c'est ta isan ta là vers voilà ori oriben uh, ustetuta e euh d'elle la politique Beraz, erramezala, benyatagabit, garazi baigoriko uh, president Gisha, abertzale Gisha, Euskararen aldeko proiektua politika bat beraz, hori segitzeko, bihitzale bukatzeko, uh, basen afarro erri elkargoa, ipatu behar dugu, uh, proiektuan baita, uh, Laburski, uh, zu, benyatagabit, alde, alakontrazira? Zu, oita zor eta biztan bat dira, hiru presidenta hamalau hau presidente hordeak uh, hiru uh, DGS ez deiturak uh, direktoa zerbiz de hori. eta hori denak eta kosta handiaeta eme, emaiten du eta populu gutzi batten dako, eta uh, ez da oro jola sigitzen hal, eta ehun bat e edo beste best, eta hobilea iza dira, zana gisaz, zeineta du banaaldetik eta malruski hor da. Holita da isla egia o birizertenut da bon eta hala eta baiten batez obligetia isengila serengichas es estatua ez estatua da impusaturik hori malruski uh, nahi uh, en malruski do hala eke na intueralitate nutet baina guk gugal denik da batez herkoda uh, egin Eta hori, noiz egina izahinden ez dakiguz, eta bon, prefetoak ditu behaz uh, lehen uh, arretea hartu behar, eta erri guztiak behaz beren uh, kontxelutan eta uh, beren pundia eta erranen, eta ala, ala. Hori, ikusiko eh? beniat kaso non zuk, sortaz? Bai, morning, eta boska entzinei egin den hori, go, errotik eta... Ador gila, baxena farro renuntatzea. Uh, bistanda, onarek eh? aldean uh, uste dut uh, uh, prefetak uh, kam, uh, utzi ziela, daz tertuz ziela, uh, galle hori uh, boskar pasto hartio, eta agian, agian, bentsut, wainala vite berriz uh, ezariko duela maia ingean, eta berriz uh, antola de zauna, ez eh? antziz egina den lan obra hori taz, manan... Freko dula inafitea scena faroro ibe fisabeideoniana. Behinatz kasunu beraz entzuten zinuten Iludiosti bareko uh, elkargoko presidente Berria orain arte Lucienne Delgue Celaïcasken eme sorti urtet